Він обірвав зв'язок і вискочив із будки, а за мить уже проштовхувався крізь щільну чергу до кав'ярні поруч. Тут його ніхто не відшукає. Йому довелося чекати три з половиною години, за відчуттям набагато довше. Це були чи не найдовші години в його житті, перш ніж він нарешті зустрівся з Пейджем у домовленому місці. Першим, що сказав йому Пейдж при зустрічі, було «Ти геть з глузду з'їхав, якого як біса ти повернувся? Я ненадовго». Ендертон збуджено помчав мамтячим блоком, систематично замикаючи за собою двері. «Нікого сюди не пускай, я не можу ризикувати». «Краще б ти здався, поки ще була можливість». Украй схвильований Пейдж не відставав від нього ані на крок. «Вітвер влаштував на тебе справжнє полювання, тепер уся країна жадає твоєї крові». Відмахнувшись від нього, Ендертон причинив двері головного контрольного центру з аналітичними машинами. «Котра з трьох мавп подала звіт меншості». «Не питай мене, я забираюся звідси». По дорозі до дверей, Пейдж на секунду зупинився і перш ніж вийти в коридор, вказав на фігуру посередині. Двері зачинилися, Ендертон залишився один. Отже, середній мутант. Ендертон дуже добре його знав. Приземкувата, зіщулена фігура, похована під дратами і затискачами, сиділа тут уже 15 років. І навіть не глянула на Ендертона, коли той наблизився. Слезливі й порожні очі дивилися у світ, якого ще не існувало, сліпі до безпосередньої фізичної реальності. Джеррі було 24. Спершу його класифікували як гідроцефалічного ідіота, проте коли йому було близько 6 років, психіатри виявили в нього передкогнітивний дар, схований під шарами тканинної корозії. Його перевели до державної спецшколи, які розвинули цю притлумлену здібність. У дев'ятирічному віці він уже міг бути корисним. Утім, Джері так і лишився у розбурханому хаосі свого ідіотства. Надміру посилений дар поглинув рештки його єства. Пересівши на почепки, Ендертон заходився від'єднувати пластини, що захищали магнітну плівку всередині машини. Перевіривши розклад, він відмотав плівку до фінальної стадії аналізу, до відрізка, коли показники Джері були відгалуджені від решти. За кілька хвилин він тримав у неслухняних руках два півгодинні записи, попередні відкинуті дані, що не увійшли до звіту більшості. За допомогою кодової таблиці він знайшов ту частину звука запису, що стосувалася його картки. Поряд стояв програвач. Затамувавши подих, Ендертон вставив у нього плівку, активував механізм відтворення звуку і прислухався. Уже за кілька секунд з перших речень звіту він зрозумів, що сталося. Він знайшов те, що шукав. Далі можна було не слухати. Видіння Джері охоплювало іншу фазу. Через ненадійну природу передкогніції він досліджував часовий проміжок, який дещо відрізнявся від того, який передбачили інші мутанти. Для нього звіт про те, що Ендертон задумав убивство, було подією, вже інтегрованою в майбутнє. А оцінка події, Ендертонова реакція, доповнювала отримані дані. А вже ж, передбачення Джеррі спростовувало звіт більшості. Проінформований про свій намір, Ендертон вирішив від нього відмовитися. Знання про можливе вбивство скасувало саме вбивство. Профілактикою стало просте доведення інформації до його відома. з цього вже поставав інший розвиток подій. Проте більшість позбавила Джері права голосу. Тремтливими пальцями Ендертон відмотав плівку назад і натиснув на кнопку запису. Швидко скопіювавши звіт, він повернув на місце оригінал і виняв дублікат із програвача. Тепер він мав доказ того, що інформація на картці не дійсна, вона застаріла. Досить лише показати її вітверу. він вразився власній наївності. Поза сумнівом, вітвер бачив цей звіт, та це не завадило йому привласнити посаду комісара поліції оголосити Ендертона в розшук. Вітвер і не думав відступати. Йому було байдуже. Винний Ендертон насправді чи ні? «Що ж йому робити? Хто міг би йому допомогти?» «Клятий ідіот!» – пролунав у нього за спиною чість знавіснілий голос. Ендертон рвучко озирнувся. На порозі, в поліцейській формі із шаленними від жаху очима стояла його дружина. «Не переймайся!» – кинув він, помахавши перед її носом плівкою. «Я вже йду!» Лайза метнулася до нього зі спотвореним люттю обличчя. «Коли Пейдж сказав, що ти тут, я йому не повірила. Краще б він тебе не впускав. Він не розуміє, хто ти такий». «І хто ж я такий?» саркастично підражнив її Ендертон. «Послухай цей запис, тоді і засуджуй». «Не хочу я нічого слухати. Я хочу, щоб ти негайно забрався звідси. Едві Твер знає, що тут хтось є. Пейдж намагається його забалакати, але...» Вона замовкла, озирнувшись на двері. Він уже тут! Він виламає двері! Невже ти не можеш на нього вплинути? Будь приязна з ним, зачаруй його, може він про мене й забуде. Лайза подивилася на нього з гірким докором. На даху припаркований корабель. Якщо хочеш утекти, їй, мовби би, забракло повітря, і вона на мить замовкла. Потім таки сказала. Я відлітаю десь за хвилину, якщо хочеш приєднатися. Я полечу з тобою, кивнув Ендертон. У нього не було вибору. Він здобув запис доказ своєї невинуватості, проте не подумав, як звідси вибиратиметься. Із полегшенням він поклапився за стронкою фігурою своєї дружини, яка вибігла з блоку і вивела його через вічні двері у коридор постачання, лунко стукаючи підборами у безлюдній темряві. "Це хороший швидкісний корабель", кинула вона через плече. "І з додатковим запасом пального, готовий злітати. Я збиралася проконтролювати роботу деяких пошукових груп." Розділ 7. Сидячи за штурвалом високошвидкісного поліцейського крейсера Ендертон пояснив дружині, що містилося на плівці звіту меншості. Лайза слухала мовчки, з напруженим і незворушним лицем і нервово стиснутими руками. Під кораблем рельєфною мапою простягалися зруйновані війною міські околиці, пустки між містами, подовбані кратерами і поцятковані руїнами ферм та дрібних промислових підприємств. Цікаво, мовила вона, коли він договорив. «Як часто це раніше траплялося?» «Ти про звіт меншості?» «Безліч разів!» «Я про те, що один із передкогів передбачав іншу фазу, використовуючи звіти, решти як дані, заперечуючи їх». І з потемнілими серйозними очима вона додала. «Можливо, в таборах багато так само невинних людей, як і ти?» «Ні», – рішуче заперечив Ендертон. «Проте він і сам уже почав сумніватися». Тільки я мав змогу передивитися картку і звіти. Саме тому моє майбутнє змінилося. Але ж... Лайза зробила багатозначний жест. Якби ми від самого початку казали тим людям, що їх очікує, можливо, вони б так само відреагували? Надто великий ризик. Вперто не поступався він. Лайза глумливо розсміялася. Ризик, сумніви, непевність. І це попри наявність перед когів. Ендертон зосередився на керуванні маленьким швидким кораблем. «Це поодинокий випадок», – продовжував наполягати він. «І діяти потрібно без зволікань. Про теоретичні аспекти побалакаємо потім. Мені необхідно передати цей запис потрібним людям, перш ніж твій кмітливий молодий друг знищить оригінал». «Ти віддаси його Кеплену?» «Саме так». Він поплескав по касеті, що лежала на сидінні між ними. «Його це зацікавить». Доказ того, що його життю нічого не загрожує, мусить пробудити в ньому живий інтерес. Тремтливими руками пониж перешив в сумачці, Лайза дістала пачку цигару. І ти сподіваєшся, що він запропонує свою допомогу? Може, запропонує, а може й ні, але варто спробувати. Як тобі вдалося так швидко залегти на дно? Поцікавилася Лайза. Так не кожен може. Хм, і не кожному по кишені, хмикнув він, уникаючи відповіді. Закоривши, Лайза продовжила міркувати вголос. «Припустимо, що Кеплен візьме тебе під свій захист», – сказала вона. «Він доволі могутня особа». «Я думав, що він усього лише відставний генерал». З технічного боку так, але Вітвер дістав на нього досьє. Кеплен очолює незвичну закриту організацію ветеранів. Насправді це щось на кшталт клубу, до якого допущені лише обрані. Офіцери високих чинів, міжнародна верхівка з обох сторін війни. Тут у Нью-Йорку їм належить величезний маєток. Вони мають три глянцеві журнали, навіть ефірний час на телеканалах, що коштує чималих грошей. До чого ти хилиш? А ось до чого. Ти переконаний, що не винуватий. Хавже ж, очевидно, що ти не підеш на вбивство. Але ти мусиш розуміти, що первісний звіт, звіт більшості, не був наклепом. Ніхто його не підробляв. Ед Вітвер не підкидав його в машину. Проти тебе немає і не було ніякої змови. Якщо ти визнаєш звіт меншості, тобі доведеться визнати також і звіт більшості». Він неохоче погодився. «Мабуть, так». «Ед Вітвер», – вела далі Лайза, – «діє так, як йому велить сумління. Він справді вірить, що ти потенційний злочинець, і чому б йому не вірити? На його стіл ліг звіт більшості, а ти заховав свою картку у кишеню». «Я її позбувся». Тихо виправив дружину Ендертон. Лайза нахилилася до нього. «Ед Вітвер не спокушався твоєю посадою», – сказала вона. «Він керується тим самим бажанням, яке ти завжди плекав у собі. Він вірить у передзлочинний центр. Він хоче, щоб ця система існувала й надалі. Я розмовляла з ним і переконана, що він каже правду». Ендертон спитав. «Отже, ти хочеш, щоб я показав запис Вітверу? Якщо я це зроблю, він його знищить». «Що за маячня?» – вигукнула Лайза. «Адже в нього від самого початку були оригінали. Він би уже їх знищив, якби хотів». «Твоя правда», – визнав Ендертон. «Цілком можливо, що він не знав про звіт меншості». «Звісно ж, не знав. Поглянь на ситуацію з другого боку. Якщо Кеплен отримає цю плівку, поліція втратить свою репутацію. Невже ти не розумієш? Це доведе, що звіт більшості був помилковим. Едвітвер правий». Тебе потрібно затримати заради передзлочинного центру. Ти переймаєшся лише власною безпекою, але задумайся, бадайнами, про систему загалом. Вона загасила недопалок і нахилилася не над сумкою в пошуках нової цигарки. Що тобі важливіше: власна безпека чи існування системи? Моя безпека, відповів Ендертон без вагань. Ти це серйозно? Якщо система може вижити за рахунок ув'язнення невинних, отже, вона заслуговує на знищення. «Моя безпека важлива, тому що я людина, і взагалі, я думаю...» Лайза дістала із сумочки зовсім крихітний пістолет. «А я думаю», – хрипко сказала вона, – «що мій палець лежить на спусковому гачку. Я ще ніколи не стріляла з такої зброї, але хочу спробувати». Якийсь час вони мовчки дивилися один на одного, і Ендертон нарешті запитав. «Вимагаєш, щоб я розвернув корабель, так?», так і вирушив назад до поліцейського штабу. «Пробач, якби ти міг поставити чесне ім'я системи вище за свої себелюбні...» ближ свої проповіді», – перебив її Ендертон. «Я розверну корабель, але я не збираюся слухати твоє базікання про кодекс поведінки, під якими не підпишеться жодна мисляча людина». Лайза стиснула губи в тонку безкровну лінію, міцно тримаючи в руках пістолет, вона сиділа, незмигно дивлячись на нього, поки він описував у повітрі широке коло. Коли маленьке судно здійснило крутий віраж, кілька дрібничок випало з бардачка. Одне крило різко задерлося до гори і досягло вертикального положення. Ендертона з дружиною надійно утримували в їхніх кріслах металеві кріплення, на відміну від третього члена екіпажу. Бічним зором Ендертон зауважив якийсь рух і одразу почувся шум. Чиєсь оглядне тіло, марно намагаючись зберегти рівновагу, вдарилося об стінку корабля. Далі усе розвивалося з блискавичною швидкістю. Флемінг прудко зіп'явся на ноги і простягнув руку до його дружини. Заскочений, зненацька, Ендертон не встиг навіть скрикнути. Лайза озирнулася, побачила чоловіка і заверещала. Флемінг вибив зброю в неї з рук, і пістолет покотився по підлозі. Флемінг... Із рохканням відштовхнув Лайзу вбік і розрядив пістолет. Вибачай. засапано видихнув він, насилу випроставшись. Я думав, ти зможеш її ще більше розговорити, тому зволікав. Ви були тут, коли. почав було Ендертон і замовк, ж Флемент і його люди тримали його під наглядом. Про корабель Лайзи вони також знали і врахували можливість його використання. Поки Лайза розмірковувала над тим, чи слід йому врятувати себе замість системи, Флемінг пробрався в багажне відділення корабля. Цьому запису краще залишатися в мене, сказав Флемінг, хапаючи касету незграбними спітнілими пальцями. Ти був правий: Вітвер знищив би його і все. І Кеплен теж? промиврив Ендертон, який все ще не міг прийти до тями і вражений появою чоловіка. Кеплен співпрацюй з вітвером. Тому його ім'я і виринуло в п'ятому рядку на карті. Хто з них там головний, ми не знаємо. Можливо, ніхто. Флемінг відкинув пістолет і дістав свою важку військову зброю. Ну й дурницю ти утнув, довірившись цій жінці. Казав же тобі, що за всім цим стоїть вона. Не можу повірити, запротестував Ендетон. Якби вона... Невже ти нічого таки не збагнув? Цей корабель злетів за наказом бітвера. Бо «Вони хотіли вивезти тебе подалі, щоб ми до тебе не дісталися. А без нас у тебе не було б жодного шансу!» Наляканим обличчям Лайзи промайнув дивний вираз. «Неправда!» – прошепотіла вона. «Вітвер навіть не здогадувався про цей корабель. Я збиралася проконтролювати...» «Ми тебе майже втратили!» – різко урвав її Флемінг. «Нам пощастить, якщо поліцейський патруль не завис у нас на хвості. Я не мав нагоди перевірити!» Говорячи так, він присів на вхочепки позаду крісла Лайзи. Спершу треба спекатися цієї жінки. Нам доведеться заховати тебе в іншому місці. Пейдж уже розпотякав вітверу, кого ти тепер із себе вдаєш, тож будь певен, що твої нові прикмети вже оприлюднили по всіх каналах. Уже сидячи за кріслом, Флемінг схопив Лайзу. Тиснувши Ендертону в руку свою масивну зброю, він різко підняв підборіддя жінки і притиснув її голову до спинки сидіння. Лайза шалено пручалася. З її горла вирвався придушений нажаханий скрик. Та Флемінг незворушно зімкнув товсті пальці на її шиї та почав безжально стискати. Щоб не було дірки від кулі, пояснив він, відхекуючись, вона випаде з вікна кабіни, нещасний випадок, таке постійно трапляється. Втім, шию вона зламає до падіння. Навіть дивно, що Ендертон так довго зволікав. Флемінг уже встиг міцно вчепитися своїми пальцями в бліду плоть Лайзи, перш ніж він підняв руків я важкого військового пістолета і вгативним Флемінгу по потилиці. Товсті руки ослабли. Здоровань гепнувся до лілиць, ударившись головою об підлогу корабля. Намагаючись підвестися, він почав совати ногами. Ендертон вдарив його знову, цього разу над лівим оком. Флемінг упав на спину і більше не ворушився. Надсадно кашляючи, Лайза якийсь час скоцюблено сиділа, розхитуючись взад і вперед, та поступово її лице втратило мертвотну блідість. «Зможеш втримати в руках штурвал?» – занепокоєно спитав Ендертон, струснувши її за плечі. «Думаю, так!» Лайза майже автоматично потяглася до штурвалу. «Зі мною все буде гаразд, не хвилюйся за мене!» «Цей пістолет, – сказав Ендертон, – із запасів армії, але не з часів війни!» Це одна з нових, ефективних моделей, які вони розробили. Я можу помилятися, а проте... Він підповз до Флемінга, який, розкинувши руки, лежав на підлозі. Уникаючи торкатися його голови, Ендертон розцібнув пальто й помацав кишені. Замить у його руках опинилися просякнутий потом гаманець Флемінга. Згідно з документами, Том Флемінг був майором армії, приставленим до управління внутрішньої військової розвідки. Серед численних паперів знайшовся також і указ, підписаний генералом Леопольдом Кепленом, у якому було зазначено, що Флемінг перебуває під особливим захистом його власної групи – Міжнародної ветеранської ліги. Флемінг і його люди виконували накази Кеплена. Бандажівка з хлібом, нещасний випадок – усе це було сплановано заздалегідь. Отже, Кеплен навмисне влаштував все так, щоб Ендертон не потрапив до рук поліції. Цей план почали втілювати вже тоді, коли люди Кеплена прийшли до нього додому і викрали його, коли він почав пакувати речі. Сам, не вірячи собі, він раптом усвідомив, що насправді сталося. Вони зробили все можливе, щоб перехопити його до приходу поліції. Ця складна стратегія від початку мала на меті не дати відверу його арештувати. «Ти сказала правду», – сказав Ендертон дружині, повертаючись до свого крісла. «Ми можемо зв'язатися з Вітвером?» Вона мовчки кивнула. Вказавши на панель зв'язку, вона кволо промовила: «Що? Що ти знайшов?» «З'єднай мене з Вітвером. Мені треба якнайшвидше з ним поговорити. Це терміново». Вона нервово набрала номер таємної лінії Нью-Йоркського поліцейського штабу. На екрані монітора замиготіли картинки зі зменшеними обличчями дрібних поліцейських службовців. Потім випливло крихітне зображення Еда вітвера. «Пам'ятаєте мене?» – спитав його Ендертон. Вітвер поблід. «Господи, що сталося? Лайзо, ти везеш його в штаб?» Його очі враз прикипіли до пістолета в Ендертонових руках. «Послухайте!» – розлючено звернувся він до Ендертона. «Оближте її! Щоб ви собі не надумали, Лайза не має до цього жодного стосунку!» «Я це вже з'ясував!» – відповів Ендертон. «Ви можете відситкувати наше місце знаходження?» «Нам може знадобитися захист на зворотньому шляху». «Зворотньому?» Вітвер недовірливо витріщився на нього. «Ви летите сюди, ви здаєтеся?» «Саме так». Ендертон заговорив коротко і швидко. «Ви повинні негайно дещо зробити. Закрийте маф'ячий блок, не пускайте туди нікого, ані Пейджа, ані когось іншого, а особливо людей з армії». «Кеплен», сказала мініатюрна картинка. «Що з ним?» Кеплен тут був. Він, він, він пішов щойно. На якусь мить Ендертонове серце зупинилося. Що він робив у поліції? Збирав дані. Робив дублікати звітів наших передкогів про вас. Він наполіг, що хоче взяти їх під особистий захист. Тоді він уже отримав те, що хотів, сказав Ендертон. Ми спізнилися. Стривожений Вітвер майже закричав. Про що ви? Що взагалі відбувається? Я розповім вам. З притиском сказав Ендертон, коли повернуся до свого офісу. Розділ восьмий Вітвер зустрів його на даху поліцейської будівлі. Коли маленький корабель приземлився, зграя ескортних кораблів змахнула хвостами і шугнула на всебіч. Ендертон, негаючи часу, підійшов до світловолосого молодика. «Ви отримали те, що хотіли», – сказав він йому. Можете мене замкнути в камері і відправити до табору. Та цього буде недостатньо». Блакитні очі Вітвера, здавалося, поблякли від непевності. «Я боюся, що не розумію». «Це не ваша провина. Я не мав би полишати поліцейського штабу. Де Воліпейдж?» «Ми його вже схопили», – запевнив Вітвер. «Тепер він нам не зашкодить». Ендертон спохмурнів. «Ви затримали його не на тій підставі», – сказав він. «Допустити мене в мап'ячий блок не було злочином». А от передавати інформацію армії – злочин. Ці люди готували свою оборудку у вас під носом. Дещо знитившись, він виправився. Добре, у мене під носом. Я відкликав ордер на ваш арешт. Тепер ми розшукуємо Кеплена. І як? Він поїхав звідси на машині армії. Ми переслідували його, проте вантажівка проскочила на військову базу. Тепер вони заблокували вулицю великим танком Р-3 із військових часів. Щоб туди вдертися, доведеться розв'язувати мало не громадянську війну. Повільно, невпевнено, Лайза вийшла з корабля. Вона була все ще блідою і приголомшеною, а на її шиї почав наливатися потворний синець. «Що з тобою сталося?» – вигукнув Вітвер. Потім він помітив нерухоме тіло Флемінга всередині корабля. Поглянувши на Ендертона, він запитав. «Отже, ви нарешті облишили думку, ніби я з кимось у змові?» «Так і облишив». І ви не думаєте, що я, він гидливо скривився, плету інтриги, щоб посісти на вашу посаду? Ще, ще як, думаю, кожен цим грішить. Я також плету інтриги, щоб її зберегти. Проте йдеться не про це. Ні вашої провини тут нема. А чому ви вирішили, поцікавився Вітвер, що нато пізно вас ізолювати? Може, ми просто зараз відправимо вас у табір? Мене тиждень, а Кеплен залишиться жити. Так, він житиме, погодився Ендертон. Але він зможе довести, що обжив би навіть тоді, коли б я виштався вулицями. У нього є інформація, яка доводить, що звіт більшості помилковий. З цією інформацією він може підірвати всю систему перезлочинного центру. І додав. Або він, або ми. Якщо він переможе, ми програли. Армія нас дискредитує. Їхня стратегія себе виправдала. Але навіщо їм так ризикувати? Чого вони зрештою хочуть домогтися? Після англо-китайської війни армія занепала. Вона вже не та, що була у старі добрі часи афасб. Тоді вони порядкували як на війні, так і вдома і мали власну поліцію. Як Флемінг. кволо доповнила Лайза. Після війни східний блок демілітаризували, офіцерів на кшталт Кеплена, відправили у відставку і позбавили привілеїв. Таке нікому не сподобається. Ендертон скривився. Я його розумію, він не один такий, але ж. Не можна було лишати все, як є. Владу потрібно було розділити. Ви вважаєте, що Кеплен уже переміг, сказав Вітвер. Невже ми не здатні йому завадити? Я не збираюся його вбивати. Ми знаємо це, і він це також знає. Можливо, він отяметься і висуне нам якісь умови, тоді наш центр і далі працюватиме. Проте насправді за ниточки смикатимемо вже не ми, а Сенат. Втім, ця перспектива вас не тішить, чи не так? Мушу сказати, що ні. Палко запевнив Вітвер, адже колись я стану на цілічого центру. Він по і додав, ну, не одразу, звісно. Ендертон спохмурнів, погано, що ви поширили інформацію про звіт більшості. Якби ви промовчали, ми могли б обережно все затерти, а тепер усі про нього почули, і відкликати нічого не можна. Мабуть, ні, присоромлено визнав Вітвер, схоже, я... Виконував роль керівника не так професійно, як собі це уявляв, усе прийде з часом. З вас вийде гарний офіцер поліції, ви вірите в нашу справу, але вам треба навчитися розважливості, сказав Ендертон, збираючись іти. Я хочу прослухати записи звіту більшості. Цікаво дізнатися, як саме я мав убити кеплена, і замислено додав: Це може наштовхнути мене на якісь ідеї. Записи перед когів Донни та Майка зберігалися окремо. Обравши машину, відповідальну за аналіз видінь Донни, він зняв захисну панель і витяг її в міст. Як і раніше, код показав йому, які зразки релевантні, і вже за мить він вставив їх у програвач. Він почув приблизно те, що й сподівався почути. Це був матеріал, на якому ґрунтувався звіт Джеррі, витіснений варіант розвитку подій. У ньому агенти Кеплена з військової розвідки викрали Ендертона, коли той приїхав додому з роботи. Його відвезли до віли Кеплена Організаційного центру міжнародної ветеранської ліги. Там Ендертона поставили перед вибором. Або він добровільно розпускає перед злочинний центр, або армія розв'яже відкритий конфлікт. У відкинутій часовій послідовності Ендертон, чинний комісар поліції, звернувся до штату за підтримкою. Але жодної підтримки він не отримав. Щоб запобігти громадянській війні, Сенат ухвалив рішення про розпуск поліцейської системи та повернення до військового права у зв'язку з надзвичайною ситуацією. Згуртувавши навколо себе групу відданих йому поліцейських, Ендертон вистежив членів ліги і застрелив Кеплена. Врешті-решт загинув лише Кеплен, інших підлатали. Переворот закінчився успішно. Згідно з Донною, він перемотав плівку і звернувся до передбачення Майка. Він мав бути ідентичний, адже аналітичні машини зареєстрували в обох передкогів узгоджений образ майбутнього. Майк почав із того ж, що й Донна. Ендертон дізнався про змову Кеплена проти поліції. Проте щось не збігалося. Він збентежено повернувся до початку запису. Неймовірно, але записи не були схожі. Він знову запустив програвач і уважно прислухався. Звіт Майка – Цілком відрізнявся від передбаченого донною розвитку подій. За годину закінчивши порівняння плівок, він поставив касети на місце і вийшов із мавп'ячого блоку. Щойно його побачивши, Вітверс питав. «Щось не так?» «Та ні», – неуважливо відповів Ендертон усе ще в задумі. «Не те, щоб зовсім не так. Тут до його вуг долинули якісь звуки, і він підійшов до вікна, щоб визирнути на вулицю. На дворі вирував людський натовп. До центру площі чотирма колонами стягувалися військові у формі. Рушниці, шоломи, марш солдатів у старих військових обладунках із обожнюваними вимпалами Афазв, що майоріли в прохолодному надвечірньому повітрі. «Військові!» – похмуро сказав Вітвер. «Я помилявся. Не хочуть вони ніяких угод. Та й навіщо? Кеплену потрібен розголос». Ендартона це геть не здивувало. «Отже, він зачитає звід меншості?» «Саме так. Вони збираються вимагати в сенаті нашого розпуску. Хочуть відібрати у нас владу. Переконуватимуть, що ми арештовуємо невинних, влаштовуємо нічні чистки чи щось таке, що в нас тут осередок терористичної диктатури. Думаєте, Сенат погодиться?» Вітвер повагався. «Навіть думати про таке не хочу». «А я от думаю, – сказав Ендертон, – що погодиться». Те, що відбувається на площі, відповідає тому, що я прочитав у звітах. Ми загнали себе в пастку, і в нас лишився один єдиний вихід. Подобається він нам чи ні? У його очах з'явився сталевий блиск. Вітвер боязко поцікавився. І що ж це за вихід? Щойно я розповім про свій задум. Ви самі здивуєтеся, чому таке раніше не спадало нам на думку? Це ж очевидно. Я збираюся зробити те, про що написано в оприлюдненому звіті. Мені доведеться убити кеплена, тільки так ми захистимо свою репутацію. Але ж звіт більшості виявився хибним, приголомшено сказав вітвер. Я мушу це зробити, наполягав Ендертон, але все має свою ціну. Ви знаєте, яким є покарання за вбивство першого ступеня? То вічне ув'язнення? У кращому випадку. Може вам удасться потягти за кілька ниточок, щоб замість ув'язнення мене засудили до вигнання. Мене могли б послати на одну з колоніальних планет, на старе добре прикордоння. Вам би цього хотілося? Чорта вже ж ні!» – щиро зізнався Ендертон. «Менше зло. У нас немає іншого виходу». «Не розумію, як саме ви зможете вбити Кеплена?» Ендертон витяг важку військову зброю, відібрану у Флемінга. «А ось як! І вони вас не зупинять? Чому б вони мене мали зупиняти?» У них є звіт меншості, згідно з яким я передумав убивати. Отже, звіт меншості помилковий? Ні, сказав Ендертон, він якраз правильний. Але я все одно збираюся вбити Кеплена. Розділ дев'ятий Ендертон ніколи не вбивав людини. Навіть не бачив, як когось убивали. Він був комісаром поліції продовж 30 років. Для його покоління навмисне вбивство зникло, як поняття. Такого просто ніколи не траплялося. Поліцейське авто зупинилося за квартал від мітингу. Сидячи на задньому сидінні, Ендертон пильно вивчав пістолет Флемінга. Зброя, здається, справна. У нього не було сумнівів щодо того, як усе мене. Він достеменно знав, що станеться у наступні півгодини. Узявши до рук пістолет, Ендертон відчинив дверця та припаркованої машини й обережно вийшов на зоні. До нього нікому не було діла. Дедалі численніша юрба вперто проштовхувалася вперед, намагаючись почути, що відбувається на мітингу. У НАТО впір'ясніли армійські однострої, а по периметру розчищеної території вишукувалися танки громіська військова техніка «Страхітливий Арсенал», який і досі продовжували виробляти. Військові спорудили металеву сцену зі сходами до свого речника. На тлі сцени майорів величезний прапор Афазб – символ об'єднаних сил, що здобули перемогу у війні. Через дивну корозію часу до ліги ветеранів Афазб належали також командири, які воювали на боці ворога. Але генерал – він усюди генерал, а решта суперечностей потьм'яніла за повоєнні роки. У перших рядах умостилася найвища каста командування Афазб. За ними посадили молодших офіцерів, транспаранти численних полків ряхтіли різноманіттям королярів та символів. Власне, подія чимось нагадувала святкове дійство на самій сцені розсілися суворолиці почесні члени Ліги ветеранів, застигли в напруженому очікуванні. По краях площі, майже непомітні, вичікували декілька поліцейських патрулів. Вочевидь, для нагляду за порядком. Насправді ж, вони були інформаторами, що вели спостереження за довколишнім людом. І якщо хтось тут і наглядав за порядком, то це була радше армія. Вечірній вітер розносив нерозбірливі голоси згуртованих мітингувальників. Проштовхуючись крізь їхній щільний натовп, Ендертон розчинився у цій застиглій людській масі. Усі перебували в стані якогось збудження, неспокою. Люди немовби відчували, що має статися щось надзвичайне. Ендертон насилу пробився крізь передні ряди й повзгурт армійських офіцерів біля краю платформи, серед них був і кеплен. Щоправда, тепер він був генералом Кепленом. Жилет, золотий кишеньковий годинник, сіпок, консервативний костюм, усе це зникло. Задля цієї події Кеплен вирядився у свій старий, пропахлий нафталіном однострій. Вистрочений і грізний, він стояв в оточенні представників свого колишнього генералітету. Він почепив усі свої військові регалії, ордени і медалі, взув парадні черевики, прихопив декоративний кортик, на голову одягнув кашкет. Дивовижно, як разюче офіцерський кашкет змінив цього полисілого старого. Помітивши Ендертона, генерал Кеплен залишив свій гурт і попрямував йому назустріч. Вираз худого, рухливого обличчя старого чоловіка свідчив, що він дуже радий бачити комісара поліції. «Оце так несподіванка!» – привітав він Ендертона, простягаючи йому маленьку руку в сірій рукавичці. «Я думав, що вас уже схопив новий комісар». «Я все ще на волі», – відказав Ендертон, потискаючи простягнену руку. «Врешті-решт, у Вітвера є той самий запис». Він показав на пакунок, який Кеплен тримав сталевою хваткою і спокійно зустрів генералів погляд. Попри знервованість, генерал Кеплен був у доброму гуморі. Це визначна подія для нашої армії, проголосив він. Ви, мабуть, будете раді почути, що я збираюся повністю спростувати сфабриковане проти вас звинувачення. Чудово, стримано сказав Ендертон. Ми заявимо, що з вами обійшлися несправедливо. І генерал Кеплен, намагаючись з'ясувати, що саме відомо Ендертону, запитав. «Флемінг уже мав нагоду ознайомити вас із ситуацією?» «До певної міри», – відповів Ендертон. «Ви збираєтеся зачитати лише звіт меншості? Це все, що у вас є?» «Так, і порівняти його зі звітом більшості». Генерал Кеплен махнув рукою ад'ютантові, і той підніс йому шкіряний портфель. «Тут є все. Всі необхідні нам докази», – запевнив він. Ви ж не проти, що ми пояснимо все на вашому прикладі. Ваша справа стане символом протиправних арештів безлічі невинних людей. Генерал Кеплен глянув на свій годинник. Час починати. Чи не хочете піднятися зі мною на сцену? Нові що? Притлумлено холодним голосом, генерал Кеплен відповів. Щоб надати їм живий доказ, ми з вами – жертва і її вбивця. Стоячи біч-обіч, ми… У наочному підступне шахрайство, яким поліція вводила всіх в оману. Охоче, згодився Ендертон. Чого ж ми чекаємо? Розгубившись від несподіванки, генерал Кеплен рушив до сцени. Ще раз невпевнено озирнувшись на Ендертона, він помітно занепокоївся, намагаючись збагнути, чому той все-таки з'явився і як багато знає. Його невпевненість лише зросла, коли Ендертон бадьоро піднявся сходами на сцену і зайняв місце біля промовця. «Ви насправді усвідомлюєте, про що я зараз вестиму мову?» – перепитав генерал Кеплен. «Це викриття матиме серйозні наслідки. Приміром, Сенат засумнівається у принципах роботи передзлочинної системи». «Я розумію», – запевнив його Ендертон, склавши руки на грудях. «А тепер ходімо». На площі вмить запанувала тиша. Але коли генерал Кеплен дістав з портфеля і почав розкладати перед собою папери, натовпом прокотився шум жадібного зацікавлення. Чоловік, який сидить поряд зі мною, почав генерал чистим, чітким голосом. Вам усім відомий. Ви, мабуть, здивувалися, побачивши його тут, адже поліція оголосила комісара небезпечним злочинцем – вбивцею. Погляди людей уп'ялися в Ендертона. Вони витріщалися на єдиного потенційного вбивцю, якого вперше бачили так зблизька. Щоправда, впродовж останніх кількох годин, продовжив генерал Кеплен, поліція відкликала ордер на його арешт. Тому що Ендертон, колишній комісар, здався їй із доброї волі? Ні, це не зовсім так. Він сидить тут, він не здався, а проте поліція збайдужила до нього. Джон Елісон Ендертон невинний у жодному минулому, теперішньому чи майбутньому злочині. Обвинувачення, висунуті проти нього, були свідомою брехнею. Диявольським виплодом прогнилої системи покарання, що ґрунтувалося на помилковому припущенні масштабної безособистісної машинерії, яка прирікала чоловіків і жінок на тяжку долю. Люди із захватом переводили погляд із Кеплена на Ендертона. Кожен у загальних рисах чув про цей випадок. Дотепер багатьох людей хапали і ув'язнювали заради так званої профілактики перезвочину, вів далі Кеплен, голос якого набув виразності й сили. Їх звинувачували не в тому, що вони скоїли, а в тому, що скоять у майбутньому. Нам утокмачували, бо цим тодім не можна дозволити жити на волі, інакше вони втілять свої злочинні задуми в життя. Але майбутнє не надається до точного прогнозування. Передкогнітивна інформація заперечує сама себе одразу після її оголошення. Припущення, що цей чоловік у майбутньому скоїть злочин – парадоксальне. Щойно він отримав таку інформацію, майбутнє змінилося. У кожному випадку, без винятку, звіти трьох поліцейських передкогів підважували один одного. Навіть якби не було арештів, жодного злочину не відбулося б. Ендертон знуджено стояв, майже не вслухаючись у промову. Натомість люди всотували кожне слово зі жвавим інтересом. Генерал Кеплен саме стисло переказував звіт меншості. Роз'яснював, що це за звіт і на основі чого він з'явився. Ендертон дістав пістолет із кишені плаща й поклав собі на коліна. Кеплен відкладав у бік звіт меншості перед когнітивний матеріал, наданий Джеррі. Його хуті і пальці потяглися до результатів, отриманих від двох інших Донни і Майка. Це попередній звіт більшості, пояснював він. Перші два передкоги припустили, що Ендертон піде на вбивство. «Цей матеріал автоматично знецінює сам себе. Зараз я вас із ним ознайомлю». Він акуратно почепив на носа свої окуляри без оправи і повільно почав читати. Раптом на його обличчі з'явився якийсь дивний вираз. Він зупинився, затнувся і несподівано урвав промову. Папери вилетіли у нього з рук. Як загнана в глухий кут тварина, він заметався, пригнувся і дременув геть зі сцени. На мить його спотворене жахом обличчя промайнуло перед Ендертоном, який схопився на ноги, підняв пістолет, зробив крок уперед і вистрілив. Зашпортавшись обряд ніг, витягнутих перед трибуною, Кеплен коротко, пронизливо скрикнув від болю та страху. Як підстрелений птах, він, змахнувши руками, скотився зі сцени. Ендертон кинувся був до поруччя, але все вже скінчилося. Як і з звідбільшості, Кеплен був мертвий. У його худих грудях зяяла темна порожнина. Немічне тіло диміло й корчилося, обертаючись на тлін. Ендертонові стало зле. Він розвернувся і квапливо проскочив поміж закляклих армійських офіцерів. Пістолет у його руці застерігав їх від сутички з ним. Він зістрибнув зі сцени і розчинився у хаотичній масі роззяв біля її підніжжя. Вражені, налякані люди витягали шиї, щоб побачити, що відбувається. Для них був незбагненним випадок, свідками якого вони щойно стали. Їм знадобиться час, щоб прийняти як належне те, що наразі викликало у них сліпий жах. На іншому кінці площі Ендертона вже чекала поліція. «Вам таки пощастило звідти вибратися», – прошепотів йому один із поліцейських, коли машина обережно рушила. «О вже ж!» – недбало погодився Ендертон. Він відхилився на спинку сидіння, намагаючись опанувати себе. Тіло тремтіло, у голові паморочилося. Раптом він нахилився вперед і його знудило. От, чорт, так шкода його, співчутливо пробурмотів поліцейський. Поглинутий своїми муками та Нудотою Ендертон не зрозумів, кого юнак мав на увазі кеплена чи його самого. Розділ десятий. Четверо кремезних полісменів допомагали Лайзі та Джону Ендертону пакувати й вантажити їхні речі. За 50 років у колишнього комісара поліції накопичилося багато всякого добра. Невеселий і замислений, він стояв, спостерігаючи за парадом коробок, що сунув у напрямку припаркованих вантажівок. Їх відвезуть прямо до космопорту, а звідти вони полетять на Центавру-10. Довга подорож для літнього чоловіка. Утім, це подорож в один кінець. А ось і передостання коробка, сказала Лайза з головою по лаштуванням у дорогу. У светрі та штанях вона бігала з порожнілими кімнатами, віддаючи останні розпорядження. Мабуть, ці нові атронні прилади нам більше не знадобляться. Вони на цент 10 досі користуються струмом. Це ж тебе не надто засмутить, запитав Ендертон. Якось звикнемо, відказала Лайза, всміхнувшись. Правда ж? сподіваюся. Ось ти кажеш, що ні про що не шкодуєш. А проте, якби я знав, я геть не шкодую», – запевнила чоловіка Лайза. «А тепер, будь ласка, допоможи мені з цією коробкою». Коли вони всілися у передню вантажівку, біля них зупинилася патрульна машина. З неї вискочив вітвер і поспішив до них зі страшенно заклопотаним виразом обличчя. «Поки ви ще не поїхали?» Звернувся він до Ендертона. Поясніть мені ситуацію з передкогами. Я отримую численні запити із сенату, вони хочуть знати, чи проміжний звіт, тобто спростування було помилковим чи ні. Плутаючись у словах, він закінчив: "Я досі з цим не розібрався. Звіт меншості був хибним чи не так?" "Який звіт меншості?" весело поцікавився Ендертон. Вітвер моргнув. "Ось воно що. Я мав би здогадатися." Сидячи в кабіні вантажівки, Ендертон дістав свою люльку і набив тютюном. Розкуривши її запальничкою Лайзи, він видихнув хмаринку диму. Лайза тим часом побігла назад до будинку перевірити, чи не забула чогось важливого. «Звітів було три», – сказав він Вітверу, насолоджуючись збентеженням чоловіка. «Колись Вітвер навчиться не встригати в те, на чому допуття не знається». Самовдоволення було єдиним, що Ендертон іще відчував. Старий і знесилений, він був проте єдиним, хто збагнув справжню природу проблеми. «Ці три звіти були послідовні», – пояснив він. «Перший був від Донни. У цьому часовому ланцюжку Кеплен розповів мені про змову, і я одразу його вбив. Джеррі зазирнув дещо далі, ніж Донна, використавши її передбачення як вихідний матеріал для власного. Він врахував мою обізнаність зі звітом». У цьому другому ланцюжку я хотів лише одного – зберегти свою посаду. Я зовсім не збирався вбивати Кеплена. Мене цікавили лише моє службове становище та особистий добробут. А Майк, отже, був третій. Його пророцтво з'явилося вже після звіту перших двох. Вітвер виправився, тобто стало останнім звітом. Саме так, Майк був останнім із трьох. Прочитавши перший звіт, я вирішив не вбивати Кеплена. Відповідно, з'явився наступний звіт. Але прочитавши другий звіт, я знову передумав. У другому звіті, у другому майбутньому, події розбивалися так, як того хотів Кеплен. Проте заради поліції довелося втілити в життя перше майбутнє. Тепер я переймався не своїм становищем, а поліцією. Я зрозумів, що задумав Кеплен. Третій звіт спростував другий так само, як другий спростував перший. Так ми прийшли до того, звідки починали. Прибігла задихана Лайза. Поїхали! «Ми таки все взяли». Гарна і гнучка, вона піднялася металевими сходами вантажівки і всілася між чоловіком і водієм. Останній слухняно зрушив із місця, а за ним решта вантажівок. «Кожен звіт відрізнявся від попереднього», – підсумував Ендертон. «Кожен був унікальний. Однак два з них узгоджувалися в одному пункті. Якщо мене лишити на волі, я вб'ю Кеплена. Це породило ілюзію звіту більшості. Власне, цим усе й було». Ілюзією. Звіт Донни і Джері, так званий звіт меншості й половина звіту більшості, були хибними, із них трьох рацій мав тільки Майк поза як після нього не з'явилося звіту, який би його спростовував ось такі справи. Вражений вітвер біг за вантажівкою, і його гладеньке ясне обличчя кривилося від занепокоєння. А ще раз таке може статися? Може, нам змінити систему? Це може статися лише за однієї обставини, відповів Ендертон. «Моя ситуація була винятковою, бо в мене був доступ до інформації. Це могло б статися знову тільки з наступним комісаром поліції. Тож будьте насторожі!» Він посміхнувся, його потішало вітвереве сум'яття. Лайза стиснула червоні губи і прихилилася до плеча Ендертона. «Не втрачайте пильності!» – порадив він вітверу. «Це може статися з вами коли завгодно!»